בעזרת השם יתברך, קונטרסמי התלאות, המשך. הנה באתי להודיע קצת מהגוויית עדות אשר אנשי בליעל הנ"ל, שהסמך מתלבש התלבש עצמו בהם ונתקרו בשם חסידים, ולבשו עצמם בלבוש החסידים ובפעות ארוכות, העידו לפני הרב מסברן, ואני בעצמי הכרתי את האחד והמיוחד שבהם, ושמו עקיבא מרצ'ס, שהיה למדן בגמפת. והוא העיד לפני הרב מסווארן שבעיניו ראה את מוארנת בתשעה באב אוכל בשר. ואולם לאחר כמה שנים סיבב השם יתברך אשר הרב זלמן ממת נשא אישה בברסלב, ואחר הנישואין ישב בברסלב, כי היה ניזון אז על שולחן חמיו. והיה דרכו לפלפל בלימוד עם עקיבא מאיר ששנא ועל כן קנה קצת אהבה. ושאל אותו פעם אחת, איכה פתחת את פיך להגיד לפני הסברנר דבר, דבר זר וכזב כזה? והשיב לו עקיבא מרץ' סנאל, האמן לי שלא אומר כזב חס ושלום, כי באמת ראיתי כן, אבל זה היה בתשעה באב שחל להיות בשבת. וכי שאל אותו הרב באיזה יום חל בו תשעה באב הזה? וכן בעצמי הכרתי את האיש יצחק חנץ'. שהעיד לפני הרמי סברן שנכנס פעם אחת בבית מאורנת ז"ל, ומצא אותו יושב עם נקבה בחיקו. ואחר פטירת מאורנת הודה לפני גיסו אמר יהודה, שהנקבה הזאת הייתה נכדתו, תינוקת בערך חצי שנה, בת בתו חנה צירל. וזה האיש השיב גם כן, וכי שאל מאיתי הרמי סווארן איזה נקבה הייתה? וכאלה וכאלה רבו שקרים ובחזים עד שהעבירו מחלוקת כזאת. באיש אחד שהיה בר אוריין ומחסידי הרמי סווארן, אך הכיר גם את מוארנת. וכשסיפר לו הרמי סווארן על גביית עדות הנ"ל, לא היה יכול להתאפק, וצעק, על אדם כזה גם, כי אומר מידת הניצחון שיהיה מביא להאמין בשקרים כאלה, כי הניצחון אינו סובל את האמת. בין מתנגדי מוארנת ז"ל, אנשי הרמי סווארן, היה גם שכנו הרב יונה מלמד. שאדרבא, שתק ולא עשה כמעשיהם. ובהיות הרב הענל בסברן בסווארן, שאל אותו הרב מדוע שותק ואינו עושה כלום. ואם כן אמת מה שאומרים עליך שאתה מצדו, ושאיך אפשר שאתה שכנו ואינך מתערב עם הרודפים אותו וזרוקים בו אבנים. והשיב לו, מה אעשה אשר כל פעם נזדמן שאני מתעורר מהשינה בחצות לילה? ושומע התמרמרות לבבו וצעקותיו בכל קינה. ותפס לו לדוגמה את הכתוב, מי זה מלך הכבוד? כי ברוב הרגשותיו התנוצצו תלוקותו שהיה לו בזה. היה דרכו כל פעם להתעכב באמירתו זה הכתוב. והוא מרים ממש את כל גופי וכל לבריי מלשכב על מיתתי, בשומעי קול הנעל. ואיך אפשר בקומי בבוקר, ורואה אותו בחוץ לזרוק אחריו אבנים? ועתה קורא יקר, ראה גם ראה, איך הבעל דבר יכול להטעות בני אדם להוליך אותם שולל, וגם אפילו מפורסמים שבישראל מטעה אותם. כמו שדרשו חז"ל על הפסוק, כי הגדיל לעשות שפשט ידו בגדולים. והנה כבר כתבתי שמאורנת בנסיעתו הנ"ל בחורף תקצה, נתעכב באומן, והיה שם עד אחר שבת פרשת פרה. ובערב שבת פרשת פרה, כשהיה מאורנת ז"ל במרחץ לכבוד שבת, עמד עליו איש אחד ושמו שניאור דוד, ורצה שניאור דוד ענה להשליך את בגדיו לתנור של ובחמלת השם לא הניחו אותו אנשים שהיו במרחץ וינצל מזה. וכשראה שניאור דוד שלא נעשה רצונו הנ"ל, פער פיו לחרף ולגדף את מעונת בפניו. וימלא רצון הסמ"ם שנתלבש בכל לבבו, בכל נפשו. אחר כך, כי יצא מעונת מהמרחץ, ענה ואמר, בוודאי טוב יותר כל זה מגיהנום אלף קדם מראה נזכר בזוהר. לאחר שבת פרשת פרה הנ"ל נסע לביתו לברסלב. וקודם פסח נחשפו מאוד הרודפים הרשעים שיבטיחו להם שרי העיר, אשר בליל ראשון של פסח, בעת שיושבים על ליל הסדר, יתפסו את מוענת בשלשלות והולכו לבית הסוהר. ובחמלת השם ניצל מוענת גם מזה. והנה בכל זאת חיזק עצמו מוענת בהיותו באומן, אחר הגיעו המכתבים הנ"ל מסווארן, ובהיות מוענת זה באומן כתב בקשה לממשלה, תלונה לממשלה. על אשר נופלים עליו בהכאות וזריקות אבנים. וברוב צדקתו לא אזכיר תלונה מהיכן יצמח כל זה, כדי שלא תזיק להרב מסווארן, כי לא ארצה מאור ענת למוסרו בפני השרים בשום אופן. ובממשלה ביקש המושל שלא ישיב תשובתו על ידי המשטרה, יען כפי הנראה שרי המשטרה מקבל שוחד מהרודפים. רק ישיב תשובתו על ידי הפליססד, סוג שררה אחר. אך נתעכב תשובת המושל עד קודם שבועות. <coughs> ואז הגיע תשובתו, ומשם נשלח לפוליציה לברסלב. ובתשובת הגברינר ביזה להשרה הפוליציה על השערוריות הנמצאים בעיר ברסלב. ויד בהם כי אם יקבל עוד פרשין כזאת, אודות הקאות מוענה תדחה כולם ממשמרתם. ואז התחילו שרי הפוליציה להטיל אימה ופחד על הרודפים הרשעים שמהיום והלאה לא ייזכר ולא יפקד שום מכה וזריקת אבנים על מאורנת ז"ל ועל אנשיו. <קש> כשגברה המחלוקת על מאורנת ז"ל והנ"ש, ופשוט הותרו מרבם להריגה, וכפסע הוא... היה בין מאורנת ז"ל ובין המוות חס ושלום. ובכן, כדי להציל את נפשו, כתב קובלן על השר הפלח בתוכן זה שרבים שונאי חינם קמים עליו להורגו, זורקים בו אבנים, ובכל עת הוא בסכנה. ומהפליצה אין מוחה. ובכן שואל ומבקש ממנו אזהרה להפוליצה על שמירת נפשו. הוא מבקש שישלח ישר להדומה, והדומה תמסור להפליצה. בכדי שהפליצה לא תוכל לעשות עצמה, כי לא ידעו גם מהאזהרה הזו, וכן היה. ובקרב הימים הגיע לברסלב מסר פלח אזהרה נוראה להפליצה להיזהר בשמירת נפש מורנת וביים שנית יגיע לקובלנה כזו, אז נכון הוא להסיר כל פקידי הפליצה ממשמרתם. וביים יש איזה חטא לשטרנרץ, שחטא נגד הקמים עליו, לזה צריכים קודם חקירה ודרישה. ואחר כי ימצאו בו אשמה לדון ולענוש אותו על פי החוק. וזה נשלח ישר לאדומה, והדומה מסרה תכף לאפליצה. מובן שהפליצה כי הגיעה להם אזהרה כזו משר הפלח, חיש פרסמו זאת לכל המתנגדים. ומוארנת ז"ל יצא בעזרת השם מטבח מסכנת נפשות, וישב לו בברסלב בהשקט ובבטחה. והמתנגדים אמנם השקט לא יכלו, חשבו מחשבות על מוארנת ז"ל. ובכן כאשר כתב שר הפלח שאם נמצא עליו איזו אשמה לענוש אותו על פי החוק, ובכן מצאו עצה, וכתבו לשר הפלח שיש עליו שתי חטאים, אחד שהוא צדיקן, כלומר שעושה עצמו לנביא ומשיח ומרמה את שנית שהוא מחזיק בית דפוס בלי רישיון הצנזור. וכשהגיעה מסירה זו לשר הפלח תכף שלח אחר שרים לברסלב לעשות חקירה ודרישה בשביל ששם בעיר הפלח היו גם כן אנשים מצד המתנגדים שהמיצו את התשובה על מסירה זו תהיה במהירות. וגם זאת עשו המתנגדים שהשר שנשלח לברסלב נתנו לו אכסניה אצל שניאור שהוא היה מלומד בלשון רוסית והוא היה להם ליועץ עצות תרעות וגם כותב כשבא השר לברסלב החל לעשות החקירה והדרישה ונכנס לבית מורנת ז"ל וחיפש ולא מצא שום סימן מדפוס. אמר לו מורנת ז"ל שזה אמת שהיה אצלי דפוס אבל זה זמן שאין אצלי שום דפוס. אבל המתנגדים מצאו עצה בזה והעמידו מהם ובהם שנים עשר ידי שקר בשבועת שקר לפני השר שיש אצלו בית דפוס. והוא שעכשיו בוודאי שנתוודה לו מביאת השר לברסלב ומבית השר הטמין אותה ואי אפשר למוצא. ואצלם היה ממון רב, וכמה נגידים מהם נדבו ונדרו סכומים הגונים, ובפרט משה חינקס היה שיר גדול, ובכל פעם פתוח היה אוצרו לשחד ולחזק השקרים. ובכן הצליחו מעדות שקר זו, עד שפעלו אצל השר שנשלח משר הפלח, ונתן את מורנת ז"ל במאסר בברסלב, ועוד השיבו אותו בין הרוצחים והגזענים. ומנהג הרשעים האלו, כשבא אליהם אורח, חוקרים על משקה כמו אין שרף. ובכן טבעו גם את מוארנת ז"ל, אבל לא היה לו אף פרוטה אחת. ובכן לקחו כמה חבלים וקלעו אותם ביחד, ובזה להכות אותו. וכשגמרו הכלייה, ואחד מהם לקח המקלע בידו ורים אותה על מוארנת ז"ל הכותו בו, בעוד טרם שהורידו עליו, נתן מוארנת בקולו קול עז, עד שכולם נבהלו מפניו, וגם הגיע קול הצעקה לאוזני שר בית הסוהר שם בביתו, עד שמירב נכנס לשם. וישאל מה כל הצעקה הגדולה באוזני. תכף ניגש אליו מוענת וסיפר לו המאורע שהם המתנפלים עליו להורגו, ובכן הוא מבקש שיוציאו מתוכם וישיב אותו באיזה חדר צדדי. אבל לעת לא מילא בקשתו זו, אבל ציווה עליהם לבל יהין איש ליגה בו לרעה, ולאן שם כל אותה הלילה. אחר כך סיפר מוענת ז"ל שבעת שהובילו אותו לתפיסה והגיע לשער, בא על זיכרונו איך שמלאכי חבלה מובילים אחד לגיהנום, מגיעים לפתחו של גהנום, שרואה בזה הפתח ייכנס לגהנום. ומה הרב אמר היה לו עוד יותר באותו הלילה, שגם לא היה ביכולתו להוציא מפיו דיבור של קדושה. שכן הוא יושב בבית מושב הרשעים הנ"ל שישב ביניהם, שם עומד גרף של ראה גדול שכולם מטריזים בו. אנש התאמצו להוציאו מהתפיסה ולערוב בעדו כחוק, וגם על דרך זה עמדו המתנגדים לשטן, ופעלו אצל השר הנ"ל שלא וזה נגד החוק בחפץ ענת לכתוב זאת לשר הפלח. וזה היה בוודאי לראות לשר הפלח שגם השר ששלח הוא משוחד כמו הפליצה. אבל מתחילה שאלו את מורנת זלים לעשות זאת, אבל הוא הזהיר והזהיר שלא יעשה כזאת, וחלילה הוסיפו בזה על הצהרה. מאחר שכנהוג לא כל כך מהר יגיע התשובה לברסלב, ובתוך כך יהיה תפוס כמה זמן מי יודע. ואף שתגיע התשובה, וכן מתנגדים שממון להם רב יחרישו לזה, יעשו כל האפשרויות ויצליחו להצדיק השר, ומובן הלהבה שתתלקח ותתלהב אחר כך עלינו חס ושלום בחרון, בחרון אף השר, ובכן זהיר וזהיר לבלי לעשות כזאת, ואם בצרה גדולה אנחנו, העיקר התפילה לה' יטבח. וגם אל השר בתחנונים ולבקש מלפניו עלי, הזקן חלוש כוח וחולה, יושב תפוס על חינם ולא דבר, וכן עשו. והרב שמואל וגם בנו משה ויינברג ואשתו עמהם שהיו מלומדים בשפה הרוסית והיו כל העוסקים והיועצים והכותבים בעת המחלוקת הם הסיפרו לאסר את כל העניין שאין זהה למחלוקת חסידים אחד היה רב לוי נגיד ומחזיק כמה משרות וחשוב בעיני השרים חפץ היה לדבר עם אסר לטובת מרנד ז"ל אבל לא היה בה מחמת שהשר יתאכסן אצל שניאור הנ"ל אחר כל הבקשות של הנ"ש אצל אסר ונכנסו דבריהם דברי אמת בליבו, שאל אותם, מדוע אין אתם נותנים לי כסף כמוהם המתנגדים שלכם? על זה ענו לו פשוט, שהם הבעלי כסף ולנו אין כסף. ועוד יש בינינו כמה שהם העניים ונצרכים עוד ניתן להם. בכל זאת נתקבץ אצל אנש מה ערוב על כסף והביאו לו. כשראה מה ערוב על כסף, שחק ואמר, במה נחשב אצלי הסחר מועט הזה? הם נותנים לי אלפים, ולו חפץ אני עוד אלף נותנים לי. וכל זאת אקח אצלכם דורון זה, ויהיו בטוחים שיעשה לכם טובה. לעת אתה על שר בית הסוהר שיוציא את מאורנת זני בן הרשעים, וייתן לו חדר מיוחד, וכן עשה. והושיבו בחדר מיוחד. ואצל חדר זה היה חדר בית מרחץ של התפיסה. וחדר בית מרחץ זה סיפר אחר כך שהיה נחשב לו לחדר לדברים של חול, והחדר שישב בו לדברים שבקדושה. לשם יכניסו לו כל הספרים וגם נייר ודיו. ושם חידש הרבה חידושי תורה. והלכה אחת יש בליקוטי הלכות שמוזכר שם שחיבר אותה בתפיסה. שם עשה כל מה שבליבו היה החפץ ועבודת השם בתפילה ובצעקות. והעיקר בלילה בתיקון חצות בתהילים. עד שכל הדפוסים התאוננו לפני השר הסוהר שהזקן הזה צועק בכל לילה בקולות נשונות ואינו מניחם לישון. והשם המאזין צעקה החל להופיע בתשועתו. והשר, מה שנוגע לטובת המתנגדים, מוכרח היה למלא הכל ולכתוב תשובת חקירתו כמו שדרשו ממנו. ומוכרח היה להראות לשני אור מה שכתב הכל כרצונם. אבל לא נתן את המכתב בידם לשלוח. ובכן, טרם ששלח את המכתב לשר פלח, כתב עוד שלא בידיעת המתנגדים דברים אחדים אלו. אחר כל זאת, אינו אצלו לברור שכן הוא אמת לוודאי. ובכן רציתי לגרש את שטרנרץ מברסלב לנמירוב, ועד שיבורר דבר יהיה תחת השגחת הפליצה. ואחר כל הצרות האלו שעברו עליו במכוון בית בין המצרים, נעשה לו בזה הרחבה גדולה. ותכף הוציאו אותו חופשי מבית האסורים, והעתיק מושבו לנמירוב עיר מולדתו. וגם בזה נמתק המחלוקת, שאצל המתנגדים נחשב כמו שהוציאו מחשבתם לפעולה. והתשובה למוארנת הלכה הלוך ברבו למעלה למעלה, עד כאן מכתבי רמ"א. אמר המעתיק, עיין לקמן בהפסקים והעונשים שקיבל האיש נאור הנ"ל, ואני שמעתי מפי הרב הגאון רבי אברהם שטרנרץ, חזנדה קלויז, איך שהוא היה מכיר את נאור הנ"ל, וכמה מיני איסורים ועינויים סבל בסוף ימיו, והיה אומר תמיד לרב אברהם הנ"ל, שהוא מנכדי מוארנת ז"ל, על קברו הקדוש, כל זה בסיבת הסבא שלכם, כל המסירות היו דרכי. לכו תבקשו אצל הסבא בעבורי, מה הייתי יכול לעשות? היו אצלו הרבה רבנים, ולאף אחד לא כיבד במזומן. רק אותי הרב היה מכבד במזומן. פירוש, שהרב מסברן כיבד אותו במזומן בברכת המזון, ועם זה שיחד אותו שימסור את מרנת ז"ל. והנה כשראו הרודפים הרשעים האלה, שאין יכולים עוד להכות ולהשליך אבנים, התחילו עוד הפעם למסור את מוארנת בפני השרים במסירות נוראות כדי לקח אותו לבית הסוהר. וביום ב' פרשת מטות מסעי שנת תקצה, קראו את מוארנת לאגרדינצ'י, וישלהו על הדברים שמסרו אותו, היינו שהוא עוסק עדיין להדפיס בביתו וכיוצא. ומוארנת הוכיח לו ששקר הדברים, אך המוסרים נתנו לאדון הנ"ל ממון הרבה, על כן לא רצה לקבל דברים. ויקרא אנשים מהמוסרים וישבו שבועות שקר בנקיטת חפץ בפני מוארנת שלברי מסירתם אמת. וכל מה שהכחיש אותם לא הועיל. עד שאחר שבוע הנ"ל לקח את מוארנת לבית הסוהר, והושיבו בין גזלנים ורוצחי נפשות. וביום הראשון היה כמעט מסוכן על ידי העינויים שעינו אותו. עד שחמל עליו השם יתברך וייתן חינו בעיני שר בית הסוהר. והושיבו בחדר מיוחד. גם הסכים להביא כל הספרים שהיו נצרכים לו בכל יום. היינו תנ״ך, גמרא, באחד מארבע חלקי שולחן ערוך הגדולים, בזוהר הקדוש, בכתבי אריזה, וכיוצא עוד ספרים בנגלה ונסתר. גם הביאו לו לשם כלי כתיבה. גם שם דיבק עצמו לשם מטבח, עד שזכה גם שם להסיק חידושין דאורייתא, וכתב שם הלכות יל נסך, הלכה ד' שבספר ליקוטי הלכות יורה דעה. וכתבה שם בבית הסוהר. והיה אסור שם בבית הסוהר ערך שמונה ימים. אחר כך היה נס גדול ונתהפך, <coughs> היה נס גדול ונפלא, שנתהפך הדבר והמוסרים והאדון נהפך להם דעתם, עד שיכלו אנש להוציא על ערבות. אך המשפט נמשך עד שבחודש אלול הסמוך גירשו אותו מביתו ומעירו אל והוכרח לשב בנמירוב עד אחר יום כיפור שנת הקצת. והנה כאשר בא מרנ"צ זצה לנמירוב בחודש אלול, ויקרבו הימים לימי ראש השנה הקדושים, שהיה צריך מוארנת זה לנסוע לאומן על ראש השנה כדרכנו תמיד. להתאסף באומן לימי ראש השנה הקדושים. להתפלל לציון האדמו"ר בערב ראש השנה, ולהתפלל ביחד לימי ראש השנה הקדושים במדרשו הקדוש. והיה לו צער מאוד למוארנת איך יישא על ראש השנה לאומן בלי בילט, רישיון. בפרט שהיה תחת השגחת הפליצה. ובחסדי השם סיבב סיבות שיקבל בילט ביניהם מרוב. טרם שהגיעה הפקודה לנמירוב שלא ייתנו לו בילט. ומרנת זצל נסעה מנמירוב לאומן על ראש השנה שנת הקצב. וכשנודע זאת למתנגדים, השתדלו המוסרים אצל הגרניצה מברסלב, שיכתוב לאגרנדיצ'ה מאומן, כאשר נמצא ביראו בבית כנסת של ברסלב איש אחד, שהיה תחת השגחת הפליצה, שאין לו רשות לנסוע מביתו, השלח אותו תכף על ידי אנשי חיל בימי ראש השנה הקדושים לנמירוב. וכן היה. שהגרנדיצ'ה מאומן שלח תכף אנשי חי לחפש את מורנת היה אז על ציון הקדוש. ואנשי חי לקחו אותו מהציון הקדוש והובילו לגרנדיצה. ומורנת זל היה דבוק אז ברעיונותיו הקדושים שהיו לו בערב ראש שנה על ציון הקדוש, ופניו היו מהירות מאוד. וכאשר הגרנדיצה ראה אותו, הכיר בו והבטיחו לו אשר תכף אחר ראש השנה ייסע לביתו ובחמלת השם פתר אותו ויצא לחופשי וניצל גם מזה ויסע לביתו אחר ראש השנה לנמירוב ויסעו דרך לדזין ובשם היה מוארנת בסכנה גדולה על ידי אבנים רבים שקלעו וזרקו על הבית האכסניה אך בתוך כך באה צרה אחרת שהייתה רפואה להצהרה הזאת היינו שבא פקיד לשם ויקח אותו לשביה ועל ידי זה ניצל מההרגה והחזיק אותו לערך מעת לעת. ובנס ניצל מהשביה, כמובן מזה בעלים לתרופה, במכתב משנת הקצב וגם בנמירוב לא ישב בהשקט, ובחורף שנת תקצב נסעו איזה אנשים לנמירוב למוענת על שבת הגדול, ויפגוש אותם בדרך משה חינקס ואיחר אפו. הוא בא לביתו לברסלב, וישלח את המוסר שניאור לאגרנדיצה, שיספר לו שנוסעים אנשים אל מוארנת. גם נהנה מרוב, ועושה שם אספות. וכאשר ישב מוארנת בביתו, מסעודה השלישית עם האנשים, הלכו שרי הפליצה לביתו לחפש אנשים אצלו. והיה נס גדול ונפלא, אשר קודם שנכנסו שרי הפליצה לביתו, הספיקו אנשים להימלט ולברוח. רק שלושה אנשים לקחו אותם להפליצה, וגם את מוארנת ז"ל בעצמו לקחו להפליצה, ובחסדי השם פטרו אותם לשלום. והנה הרב מסווארן רדף את מאורנט בכל פעם יותר, ובחורף תקציו עשה נסיעה בעצמו לקמיניץ כדי להשתדל שם אצל חסידיו, ולעוררם שהשתדלו אצל הגבינטר לתפוס את מאורנט בתפיסה ולעוקרו ולגרשו. אך השם נדבח בהחמיו סיבב סיבות נפלאות להצלת מאורנט זצל, ובאותה נסיעה בדרך נתערבה בדבר המעשה של המוסר מליטנביץ הנודע, והידד נפל עליו אחר כך אימה בפחד לרדוף עוד את מאורנט. גם בבואו לקמיניץ סיבב השם מטבח סיבות נפלאות להצלת מאורנת. כי בבואו לשם פגע בכבוד הרב הגאון, מר דאטה, דקמיניץ, רבא רון משה משם. וגם היה שם דין ודברים בין שני השירי ותקפי העיר, ובא הדין לפניו. ומי שיצא חייו בדינו חרא אפו בו. וכל זה היה סיבות נפלאות, עד שלא היה יכול עוד לעשות שום רע למאורנת. אדרבה, נפל עליו על ידי זה אמה והפחד רודפו יותר. וחזר לביתו והתחיל להשקיט את הריב ולבקש שלום, והזהיר על אנשיו שיחדלו למסור את מאורנת. אז השיב מאורנת, אני שלום, וגם אנש לא יזיקו לו כלל, וכל חפצי הוא שהם לא ימסרו אותי יותר. והנה הרב מסווארן לא האריך ימים אחר כך, כי נפטר בסמוך בחורף תקצז, על ידי מחלתו מהשבר במאו, ומת במיטה מגונה מאוד, על ידי שיצאו ממנו מאב לחוץ. וגם ברוך דיין, שממנו התחילה המחלוקת, מת גם כן בתחילת שנת הקצה במיטה מגונה מאוד. וגם משה חינקס מת מיטה פתאומית בפתע פתאום, בבית הגרנדית שבשנת הקצה, בבית דברי מסירתו את מוארנת, עד שמשתדל לחזור לשבת בעירו בברסלב. וכמעט כל הסונים שלו היה להם הפלה גדולה. ואז התחרטו השונאים על מעשיהם, והם בעצמם התחילו להשתדל שיחזור מוארנת לברסלב. ובחסדי השם באה פקודת ישועה מהגברינה, מתחילת שנת הקנט, שיחזור לברסלב, וחזר לשם בתחילת שנת הקנט, והרבה שונאים שלא פייסו אותו. ובפורים שנת הקצת, שהיה אז מוענת בברסלב, בא אליו שניאור מברסלב הנ"ל, אשר כל המסירות היו על ידו, ואשתו נחלשה אז מאוד עד למוות. וכן היה כי אז בעת שהיה בבית התחתון של מוענת, קודם שעלה לבית העליון שלו. וכשעלה לבית העליון של מאורנט תכף בבואו, נפל על רגלי מאורנט, ונשק אותם בכוח גדול, עד שהרגיש כוח נשיקה ברגליו, וכן נשא כמה וכמה פעמים שנפל על רגליו, וישקם הרבה, ובכה בכייה רבה ועצומה מאוד. ואמר למאורנט ז"ל חטאתי, כל המסירות היו על ידי, מה אעשה תמחלו לי? ונתן לו בית רוב על כסף על פדיון, כי לא ידע עדיין ממיטת אשתו בביתו, והבטיח אז לתקן מה שקלקל. והנה לספר בפרטות מהמחלוקת הזאת תקצר הירייה. ועיין מכתבי מוהרנת דפוס ירושלים במכתבים שנת תקצה, ובמכתבים שלא נדפסו מיום א' קדושים. גם עיין במכתב שכתב אותו שיצא מהתרמה, ובמכתב יום א' שכתב אותו אחר שגירשו אותו מביתו לנמירוב. גם עיין במכתבים בספר עלים לתרופה משנת תקצב, תקצז, תקצח, תקצת. ושם תראה מעט מזער מהרדיפות שרדפו את מורנת ברציחה כזאת אשר לא נשמע מעולם. ותיווכח לדעת איך השם מטבח אינו עוזב את חסידיו, אפילו כשמתגברים אסונים כמו שמתגברים. כי בוא נתקיים המקרא ונלחמו אליך ולא יאכלו לך, ואתה מרום לעולם השם. וכושתא קאה. ומורנו מורנת ז"ל עשה את שלו וקרב הרבה אנשים להשם מטבח, ועוררם בדרכיו הקדושים עד שנעשו יריים ושלמים. וזכה להשיג הרבה חידושי תורה וכתבם על ספר ונתפסו וגם עתה אחר הסתלקותו דבריו הקדושים חיים וקיימים לעד ומי שמביט בהם בעין האמת נתעורר מאוד להשם נדבך ועוסק הרבה בתורה ותפילה וחושף מאוד להשם נדבך עד שנעשה יראה השם באמת באמת השם לעולם עד כאן אמר המעתיק שמעתי מפי הרב הגאון רבי אברהם שטרן ארץ חזן דה כאשר ידוע מובא גם במכתבים מעניין הרצענים שהעמידו מהמלוכה בבית מוהרנת ז"ל, על פי הסטת המתנגדים, ועבדו בביתו בשבת ויונתו וכו'. וכאשר הגיע לזמן בדיקת חמץ, והם עבדו בביתו ואכלו שם חמץ, ולמוהרנת לא היה כי אם זה חדר לבד, ועל כן עשר ברכה על ביאור חמץ, ובדק באיזה זווית. וכאשר ברכת הברכה בכוונה קרוי, ופניו היו כלפיד אש, כי היה רגיל לומר שתכף בעת הברכה לביאור חמץ, מתחיל כבר אשתיק, פסח. ומאז היה מאוים מאוד, ודרכו הייתה מאז להוכיח הרבה את בנו נחמן, אף על פי שבכל השנה לא היה מוכיח אותו כל כך. ולדוחפו בין התיבות והארונות כדי לעורר היום נקם בלבי, ושנת גאולי באה, המובא בהתורה מבית ליקוטי תניאנה אין שם. וכן היה במידת הדין המוכיחו מבדיקת חמץ עד אחר שרפת חמץ. שאז צריכים לבער חמץ מעלה וכו'. וגם כוונתו הייתה אז בברכה על החמץ הזה הערלים לבערו ברשותו. והרצענים נבהלו אז מפניו ומקולו, וביקשו מאיתו שגם בכל הבית יבדוק ויעשה מה שצריך כרצונו. ואחר כך בערב פסח בחצות נפטר מהם לגמרי. והנה דרכו של מוהרנת ז"ל בסדר לל פסח היה נורא מאוד והתלהבות עצום. והיה יושב לגמרי על המיטה ופניו אל הקיר. והיה אומר האגדה בקול רם, ובהשתפכות הנפש, ובהתעוררות שאין לשער, בניגון שלו הידוע לאנש. וכן עשה עד שולחן עורך. ואז ישב עם כל בני ביתו ונכדיו, וגם רבי שמאלקיה בן חורגו היה אצלו. ודיברו אז אליו מעניין הניסים ומהגאולה שעשה לה' מטבח, כי נפטרו מהרצענים שהעמידו המתנגדים. והקפיד עליהם, ואמר עכשיו בזמן עת רצון כזה. ושכל אחד ואחד כמה הגיעות וטרחות היה לו לבאר החמץ ועל המצוות השייכים לפסח וכמה מעות בזבזו על זה. אסרו לדבר עליהם חס ושלום, הלא הם אחינו ובוודאי יהיה להם תיקון ואנחנו נצטרך לחפש בשבילם תיקונים. ואחר כך בגמר הסדר, היינו ברכת המזון הלל נשמט, הסב עוד הפעם פניו אל הקיר וערך את הסדר בהתלהבות נפלאה ובתוארות שאין כמוהו בניגונו הידוע על נשמת <coughs> עד גמר הסדר. מה שסיפר רב אהרון לרב אברום ז"ל בזמן שהיה דרוד רבנו ז"ל בברסלב, אמר פתאום לרב נתן ורב נפתלי שיעשו דרכם למז'יבוש על ציונה בעל שם טוב ז"ל, ועם דרכם בשם יהיו מקודם בברדיצ'וב אצל הרב הלביבי יצחק ז"ל, וכן עשו, ובערב שבת באו לברדיצ'וב ותכף הלכו לקבל פני הרב. כשראה אותם הרב ז"ל, אמר להם שלא נעים לו כעת ביאתם אליו, משום שהזקן בא לשבות אצלו. מיד הבינו להשתמט תכף ממנו, בשביל שלא יגזור עליהם לנסוע מברדיצ'וב, ולא יתראו לפניו עד לפנות תרם. כשבאו אליו בשעה האחרונה, כשראה אותם, אמר להם, אתם עוד פה? לא עזבתם את ברדיצ'וב? אמרו לו, ואיך אפשר לנסוע מפה שלא להיות אצלכם על שבת? והרב ז"ל היה מכבד מאוד את רב נתן ז"ל. שדרכו היה להאריך מאוד בתפילתו. ודרך אנשי ברדיצ'וב היה לחכות עד גומרו התפילה ולומר גידשה בסקנאוג. ובשבת זו כשגמר התפילה והסיר את המשקפיים מעל עיניו, ולא ראה את רבינת, לא, לא ראה את מאורנת ז"ל, שאל איפה נטלה? ובמעמד זה היה גם הזקן. כשהגיע זמן הסעודה, לא ישבו בנתן ורב נפתלי אצל השולחן, עד שראו שישב הזקן על מקומו. אז בחרו את מקומם אחד כנגד הזקן ואחד מצידו, בכדי שאם יפתח הזקן את פיו, לעמוד כנגדו ולהכניעו בכל אופן. בכדי לקיים מאמר חז"ל לא תעמוד על דם רעיך. ובשעת הסעודה, כשהגישו צלוחית יין על השולחן, אז לקח הרב ז"ל את הצלוחית ונתן לרב נתן ז"ל שהוא יחלק למוסבים. מובן ממילא שאי אפשר היה לזקן לפעור את פיו בכל השלוש סעודות. וכן עבר השבת בשתיקה משני הצדדים. אמנם ביום ראשון בבוקר נכנס הזקן להרב ז"ל, וסיפר לפניו ששמע שמגודל חשק רבנו ז"ל, שאנשיו התפללו בהתלהבות, התיר להם שתיית ין שרף קודם התפילה, וזה היה כקובלנה לפני הרב ז"ל והלך לו. אחר כך, כששבו ונכנסו בנתן ורב נפתלי ז"ל להרב, סיפר להם הרב ז"ל קובלנה הנ"ל בלא על זה לא ענו דבר, והרב נפתלי, שהיה מעט קפדן, נפס בידיו את שתי פעותיו של, של מרבוש הרב, ושתיהם התחילו לרקוע ברגליהם וצעקו רבי רבי, גם אתם, שאתם תאמרו כזאת? מזה הבין שפליאה נסגרה בעיניהם שהוא יוציא שם, שם השקר כזה. אמר להם לא, לא. לא אני אומר זאת, הוא אומר זאת. בזה אנו רואים נבואת רבנו ז"ל. ואילו לא שלח את רב נתן נפתלי ז"ל, מי יודע מה היה עם היות הזקן לבדו בברדיצ'ו. כשנשאו עם ברדיצ'ב אמר הרב זל אנשיו, על רב נתן ורב נפתלי זל, שלא ראה חסידים אוהבים את רבם כמוהם. והזקן, כשחזר מברדיצ'וב לביתו אחר מעשה זו, היה אצלו אחד מנמירוב. כששאל את האיש מאיזה מקום הוא, והשיב לו מנמירוב, אמר לו, אצלכם בנמירוב יש מגיני ארץ. וכוונתו היה על רב נתן ורב נפתלי וזאת סיפרו לפני רבנו זל. ואמר רב אברהם שבזה צדק קבלת אנס שמה שמוזכר בהתורה תיקוי אמונה אודות מגיני ארץ שכוונת רבנו זל היה עיקר אלמרנת שבספריו מחזק ומשיב נפשות הנפולות והחלושות בשבעה משיבי טעם. בעת המחלוקת היה בנמרו וחד למדן מופלג ושמו אבא מכת המתנגדים והוא היה מלמד בכפר פעם היה אחד מהאנש בכפר ההוא, ונזדמן בבית ששם היה מלמד האבא הנ"ל. וראה אותו הולך בבית אנה ואנה וחושב מחשבות כדי הלמדנים, אבל באופן משונה. ושאלו במה היה מעמיק כל כך במחשבותיו באופן משונה כזה, ואמר עם מחשבותיו רבות אלו, מצא לו אופן שבמאה רוב על כסף שיש לו היכולת להקריד את מוהרנת חס ושלום. ותכף אחר אותן מחשבות נשמע בנמרוב שהביאו את האבא הנ"ל לאיזה בעל שם דשם בגלל שיצא מדעתו. וסיפרו כל המאורע על מוענת ז"ל, ונתן תודה רבה להשם מטבח על זה. ואמר שלולא זאת שיצא מדעתו היה ממה ליראה ולפחד. על פי מה שמובא על אודות המחשבה שיש לה תוקף וכוח לפעול, ובפרט מחשבות של עמדן ובעל מחשבות כמוהו. הרב ר' ברון ליפבצקי היה מהחשובים נושא משרה אצל הברדסיס. ובעת המחלוקת נכנס הספר לגלח את ראשו כמנהג לפנים. הקדימו המתנגדים לשלם לספר סכום הגון שגלח לו חצי הראש ולא יותר, וכן עשה. וכן הלך בקובלן על רב נפתי ז"ל ואמר לו, עד מתי נסבול מרדיפות אלו? ואז סיפר לו המשל של רבנו ז"ל מהמלך והצבי, שעל פי משל זה גמר ואמר רבנו ז"ל, אם אני לא אשיג כרצוני, אז חיי אינם חשובים לי. לכתוב משל המלך והצבי, וגם לכתוב משל מהמלך בנושאים שריו על אגבין זה, שמגודל הסערה והגשם ששוטף והברד, שריו ורב בגדו בו ונשאר לבדו, וכפרי אחד החיה את נפשו והביאו למקומו. בעת המחלוקת עמד רב נתנאל ז"ל מטפליק בניסיון שהתאכסן אצל מאורנת ז"ל, ולבל התגאה. אמר לו מאורנת, אל תתגאה. אם לא אצלך הייתי משיג אכסניה, אני בלעדיך יכול להסתדר. אתה בלעדיי לא. התלהבות רבויזר מאומן ז"ל. כעשר שנים אחר פטירת רבנו ז"ל, כשהגיע תור נישואין של נכדו הראשון, רב ישראל בן הנגיד, רבייזיק, עם בת רב ארון צ'רנבר. כמובן, חתונה זו נסעה מורנת ז"ל עם כל חשובי וגדולי אנשיו ז"ל. וגם רבויזר ז"ל, העני והאביון, היה לו רצון חזק לנסוע לשם. ואם כי מצעד הפרנסה, לא היה לו עיכוב כל כך, בשביל שאשתו אשת חיל הייתה מפרנסתו, אבל הפרנסה הייתה באופן זה שהיא כל היום יושבת בשוק עם לחמים קטנים. ובכן על כל פנים מוטל היה עליו לשבת כל היום בביתו אצל הילד. ובכן מה יעשה עם התינוק הצריך עוד לאימו? וכי אפשר לנסוע ולעזוב את הילד לבדו עד שתבוא עמו לטרם? ובכן ביקש עצות בנפשו שמצא לו עצה זו. ולקח את התינוק עם העריסה ונשא אותו בהכבה. והניחו בפרוזדור של בית הנגיד רביובילי, אחי רב רובילי, קלמן טוצ'ינסקי באומן, ותכף עשה דרכו עם אנש הנ"ל לחתונה. כמובן, כאשר יצא אחד מבני בית רביובילי לפרוזדור, ולנגד עינה הופיע הריסה ותינוק בתוכה, בוודאי נעשה רעש גדול מבלי דעת מה לעשות. ועוד שעל הרב רביובילי הנ"ל כבר יצא איזה חשד ורינון חינם, ונמצא שבמורה זה חיזוק לה חשד הנ"ל. אגב פנה היום, ולהתר אבשת רבויזר זלבה לביתה כנהוג. והנה בעלה רבויזר איננו, וגם הילד איננו. ותכף יצא החוצה בקולות וצעקות על אודות הילד שאיננו. כמובן שתכף הודיעו לה שבביתו של רב ראובלי נמצא ילד, ואולי הוא שלה. הלכה ומצאה אבדתה. כמובן הרב ראובלי עם האבדה אשר השיב לה, עוד העניקה מתנות ושלחה לביתה. ועל רבויזר בעלה היה מלא חמאה עזה, וכשישוב לאומן נקמתו ממנו. שם על החתונה היה לאחד גבאייר ברון שרנלבר איזה שיח ושיג עם אחד החסידים אודות הזקן הידוע, ושיבח אותו מאוד. וכל זאת שמע רבויזר מן הצד. ובמעמד השומעים התמלט מפיו איזה דברים, ותכף מילט נפשו מהם ועשה פלטה. אבל מובן ממלא ההתרכזות שנעשה בין החסידים מזה, הדחת דתו להמית. אבל מה לעשות ואיננו? ורע הרע היה בעיני החסידים להטיל האשמה על כל הנש, ובפרט אתה שכבר הם המחותנים עם הנש. ובעת חתונה, ובכן נשארה ההסכמה ביניהם לומר, במה אשמים כל הנש, אם נמצא ביניהם אחד משוגע וחסר דעה. ומעשה זו היה קודם החופה. מובן, אחר החופה היה שם ריקודים ומחולות כנהוג, ופתאום הר בויזר בשעת חדווה נכנס בתוך העיגול והמחול, וכן מחו מה לעשות עם איש כמוהו? וכמו ההתלהבות של רבוידר ז"ל, רבנו ז"ל, כמו כן היה לו למוארנת ז"ל. ופעם כפעם הלך רק לימומן לברסלב למוארנת ז"ל, ומאשר שמרוב עבודתו עבודת השם היה חלוש כוח. וכמובן, גם הפייקיל שלו היה מלא ספרים לשיעורה ותפילות ועוד נחוצות. ובכן שהלך דרך של ארבעים חמישים אמות ישב לנוח, וכן כמה פעמים. ובאמצע הדרך אמר אז לאחד שפגש בדרכו, בברסלב יש המוח של העולם, וצריכים כל אחד למשוך עצמו אל המוח. הלכתי כמה אמות ונמצא, אני מקורב יותר אל המוח. עוד הילוך כמה אמות, אני מקורב יותר אל המוח. כן הרגיש את מוארנת ז"ל עד שהכניס קנאה בלב על נפתלי ז"ל, על מוארנת שמובן היה לפי דבריו שגם על ז"ל היה צריך ללכת למוארנת ז"ל האגלי. כשנתוודה זאת למוארנת ז"ל, היה לו מזה איסורים גדולים. עד שפעם באיזו דרך נסיעתו אמר לאחדים מאנש, בני ובן רב שמואלי זיגזל כבר עשו פירוד. וכן הוא רב עזר הנ"ל רוצה לעשות בני ובן רב נפתלי, אבל זה דבר שאי אפשר. בבקשה ממך ריבונו של עולם, קחהו מן העולם. וכן היה שרב עזר הנ"ל לא הוציא שנתו. ואמר רב אברום הזל עליו, שהתלהבותו היה בבחינת תריסה, בבחינת הציץ ומת. שגם אותו קורא רבנו ז"ל בדיקותי מוהר"ן בשם עובד השם. מה גדול כוח המלשינות, רחמנא ליצלן. אף בעת תוקף המחלוקת על מוהרנת ז"ל, בכל מקום שהיו חסידי ערב וכו', לא היו מהם שום התנגדות, בשביל שמרבם לא נשמע שום דיבור לסימן התנגדות. בברסלב היה אז אחד ושמו מתי קרוקצר, שבימי ילדותו היה רגיל תדיר אצל מוהרנת ז"ל. אחר כך אמנם כשנכנס בעולם המסחר וגם נתעשר, נפל ממדרגת התקרבותו לאנש, ובכל זאת פעם בשנה בפורים שלח רבע רובל משלוח מנות לרב נתן ז"ל. ופעם אחרה מאוד לדישל, זוגתו של מוארנת ז"ל, עניין משלוח מנות זה מעשיר כמוהו, ושלחה לו בחזרה, והוסיפה עוד על זה כמה קופיקות, ושלחה לו בחזרה. ומתי הנל ירד פעם אחת לפרנסת אחד מחסידי הרב הנהל. וחפצו להוסיף על הארדנה להוציא מתחת ידו. ובכן, כשהיה בכפר סמוך לנמירוב, ששם היה הארדנה יחסיד הנ"ל, ובפדיון הגון כנהוג, נכנס לרבו להגיש קובלן הזו על מתי הנ"ל שיורד לפרנסתו. תכף כעס ואמר, דברי התנגדות, אנו רואים מה גדול כוח המלשינות. לבד שמתי לא נחשב עוד אז דה ברסלב כנ"ל, ולו נניח שהיה ברסלב. אם אחד חטא מה כל הקצף על כל העדה בחירוף וגידוף כמוהו? ובעת הזאת מוכן היה לנסוע גם לנמירוב, שגם שם היו כמה מחסידיו שהשתוקקו לאבי אלן על שבת. זה היה אחר גמר המחלוקת, שבחפצו היה להעתיק מושבו לאומן. וכן הבעלי בתים דשם הכינו לו בית חומה ברחוב ספיה. ורב נפתלי שלח את רמוש ברסלבר בבתי מדרשים, להתוודע מכולם דרישת שלום מזה. וכן נראה ברור עד שרב נפתלי ז"ל הודיע זאת למורנד ז"ל. ואמר לו, עתידה, הוא מוכן ומזומן להעתיק מושבו לאומן. ושמיעה זו היה לו כמו רעם בליבו, וכאילו רעדה חזתו. ובכל זאת אמר שאי אפשר להאמין בזה. ואמר לו עוד פעם, ברור שכך שמעתי, והוא עוד פעם, והוא אמר עוד פעם, לא, אי אפשר להאמין. כך התווכח כמה פעמים עד שלבסוף נתמלא מוארנד זה בפתחון חזק בתשועת השם, ואמר לו, אני אומר לך שלא יבואו לאומן. ומהבטחה זו נתמלא גם נפתלי ז"ל שמחה רבה, ואמר לו, זאת הייתה כל כוונתי. כלומר, שרבי נפתלי ידע את גודל צדקתו של מוענת ז"ל, והאמין בו במוצא שפתיו, ובכן התווכח עמו כל כך, עד שזכה להוציא מפיו הקדוש הבטחה ברורה שלא יבואו לאומן. וכשנודע זאת למוענת ז"ל, תכף הלך מוענת ז"ל לביתו. ובשורה רעה זו נוכל לומר שהיה לה גדול במחלתו שסבר ממנה עשרים שנה. שביום זה נתחדשה ונתעוררה לו המחלה מזה, וסבל כאב גדול ועצום חצות לילה. בזו הלילה גם כן כמנהגו התחזק בחצות ותיקון חצות. ולאחדים מהנא שהיו אצלו בערב, והלכו לביתם בשביל שלא יכלו לעמוד אצלו ולראות את שרו מגודל הכאב, ובאו בבוקר השכם לבקרו, וסיפרה אשתו די של ז"ל, שמיום שהיא שומעת ממנו תיקון חצות, לא שמעה ממנו צעקות וקולות מקול, משונים כאלה כמו בתיקון חצות של לילה זו, וביותר כמנהגו בהמילות מי הוא זה מלך הכבוד? עד שמגודל התפעלותה ציירה היא וצעקתו, וכמו שעשהו בשתי ידיה חזה בראשה וצעקה מי הוא זה מלך הכבוד? וכן בערב שבת זו היה מסיבת כל הסיבות, שאז נתוודה לו הדבר אודות המסירות שהיה עליו מאנשי בליעל, ולא נשא על שבת זו לנמי אנשי נמירוב תכף נסעו אליו לכפר ושאלו אותו על זה שלא בא אליהם על שבת. והתנצל לפניהם שאי אפשר לא עכשיו, ויהיה נסיעתו לנמירוב על זמן אחר. אבל לא היה בנמירוב עוד כלל. ולאחר המלשינות הזו, לו היה על שבת בנמירוב, ממה נפשך היו לו למהרנת שרה גדולה חס ושלום? וכפשע היה בינו ובין המוות, שלא להתראות לפניו זה סימן מרידה ברבם ברור כשמש. אם להתראות לפניו ולהיות אצלו בעת ישיבתו עם אנשיו, מי יודע, וקרוב לוודאי שיהרגו אותו חס ושלום. סיפר מרנת ז"ל, שקודם שנתקרבתי לרבנו ז"ל, כמעט הייתי רחוק מלימוד, בשביל שרצוני היה להיות בין המתמידים. וכיוון שבאתי לבית המדרש ונזדמן לי איזה מניעה, ולא הייתי יכול תכף ללמוד, למדתי מעט ועוד איזה מניעה, וכשראיתי זאת פעם, פעמיים, שלוש, כבר התייאשתי מיום זה, וההתמדה התחיל מיום שני. וכן נראה לי ביום שני באופנים אחרים, וכן ביום השלישי. עד שנפלתי לייאוש ונעשיתי בטלן גמור. כשנתקרבתי אמנם לרבנו ז"ל, ואמר לי אודות זה, מעט זה גם טוב. כשבאתי לבית המדרש ראיתי שאיני יכול ללמוד הרבה כי אם מעט, ונזכרתי בדברי רבנו ז"ל, מעט זה גם טוב, וכן למדתי מעט. אחר כך אמרתי למד עוד מעט, ולמדתי עוד מעט, ומעט מעט נעשיתי מתמיד. וגם זאת תועיל לי הרבה מה שהודיע רבנו ז"ל, שבעת הלימוד אין לעמוד על דבר קשה עד לתרץ וליישב הדבר בשעה זו דייקה. לבד שבטלים מחמת זה זמן רב, עוד לפעמים נמאס כל הלימוד, בכן אין לעמוד הרבה. רק לסמן שבמקום זה צריך עיון, ותורה ענייה במקום זה ועשירה במקום אחר. וגם הבקיאות בלימוד רבה, התיישב הדבר מאליו בלי הגיעה ברגע אחת. ובדרכים אלו, בעצות ישרות אלו של רבנו ז"ל, הביא מוארנת ז"ל גם את ברוך דיין ענה להתמדה. וכן סיפר מוארנת ז"ל שקודם איזה רגל ויום טוב, שהעיקר הוא השמחה, כמפורש בתורה ושמחת בחגיך, ובפרט על פי עניין רבנו ז"ל. ובכן נפל למראה שחורה, מי יודע אם יוכל לקיים זאת, בפרט בית המחלוקת. אבל עם דרך ההתחזקות של העוד מעט, שהודיעו רבנו ז"ל בהתורה, אז מיד עלה בדעתו, איך אפשר שלא יזכה לשמחה? מעט ואולי עוד מעט ועוד מעט, עד שיצא מהמרה שחורה לגמרי. פעם אמר רבנו זה ז"ל למוהרנד ז"ל, עוד ירדפו אותך וירדפו אותך, וירדפו אותך. אמנם השם יגמור בעדך, וכן קודם הסתלקותו הביט והסתכל על מוהרנד כלומר אני יודע מה שיעבור עליך. וכן אמר מוהרנד ז"ל אחר כך, בחיי רבנו הייתי מחיה את עצמי בדיבוריו, וכהיום אני מחיה את עצמי בהסתכלות שיסתכל עליי. כלומר עם הרמזים שרמז לו. ואף על פי שהייתה לו הבטחה זו מרבנו ז"ל שהשם יאשיעו, אף על פי כן בעת המחלוקת מה מאוד רבה בתפילתו, כמו מרדכי, שידע מההבטחה לקץ שבעים כנודע, אף על פי כן בעת שרה ויזעק זעקה גדולה. ולהשם הישועה כמו שהבטיח, וזה מסתרי הנהגות עבורי דבח. שייך למה שמובא בחיים מוהרן, שאמר עצה שהאדם יבוא אליו אחר הסתלקותו, להישבע על זה בקיטת חפץ. שמעתי מהרב אלתר בזווינסקי, מידידנו הנכבד רב דוד הירש, שהוא שמע מרב שלמה מגיינצר, נכד רב הצדיק רב שלמה לוצקר, תלמיד המגיד הקדוש ממזריז זצ"ל, שהיה משמש את רבנו הקדוש ז"ל, וחמת שימו השאירה אותו אצל רבנו ז"ל לשמשו, ורבינו ז"ל יסיא אותו לאישה. ורב שלמה הנ"ל שמע עניין הנ"ל מפי רבנו ז"ל. ומעשה שהיה כך היה. במת ודקה היה איש אחד נכבד מאוד מאנשי אדמו זל ושמו רב הירש. והיה לו בן יחיד ובת אחת. והגיע על בנו יחידו חול יאוסט. אך רב הירש לא היה מבין כל כך על מחלתו, והיה מחלתו קל בעיניו. ובאותו העת בא רבנו זה למת ודקה. ורב הירש הנעל מחמת שהיה מחלת בנו קל בעיניו, לא עלה על דעתו כלל לספר לפני רבנו את מחלת בנו. אך חתנו של רב הירש היה מבין על מחלתו. ונכנס לרבנו, ביקש מרבנו זל להתפלל עבורו שיתרפא. והשיב לו רבנו זל בזה הלשון: בזה העולם איני יכול לעשות לו שום טובה, אך בעולם העליון נוכל לעשות לו טובה אחר פטירתו. ואמר לו שיאמר לגיסו שיבוא אליו וידבר עם מה שצריך. אך בשומרו זאת נתבהל מאוד וארער רחמים אצל רבנו זל, שישתדל מאוד להמתיק הדין שיחיא עוד, כי הרחמנות על חמיו גדול מאוד. כאשר ייפטר חס ושלום בנו יחידו לעת זקנתו. ורבינו ז"ל היה כמחריש, והוא הרבה דברים על רבנו ז"ל שיתיר עבורו שיתרפא. אחר כל דבריו אמר לו רבנו ז"ל, למה אתה דוחק עליי? אין לך יודע אם אשתדל עבורו לטובתו שיתרפא? מוכרח השם ידבח לקח מזה העולם במקומו שלושה עשר אנשים אחרים. אמר המעתיק העין זוהר בלק במעשד הענוק אשר פעל שאביו רבי יוסי דה פקין לנשמתו מובא שם שהקדוש ברוך הוא נתן למלאך המוות עבורו תריסר בני נשה. ואצל אבינו שבשמיים כל בניו שבים אצלו. וכמו שאומרים העולם על זה אם נוקף האדם עצמו באמצע, באצבע אחת, גם כן הכאב גדול מאוד. ואפשר עטר הוא אחד מהשלושה עשר הנ"ל. וכשומעו זאת פסק מלדבר עם רבנו ז"ל. והלך אל גיסו ויעצהו שילך לרבנו ז"ל בעצמו, וכן עשה החולה הנ"ל. והוא בא אל ז"ל ודיבר עמו מה שצריך. ואחר כך נסע רבנו זל לביתו, ואחר בית חודשים מת החולה הנ"ל. ואביו רבי אירש התאבל מאוד על בנו יחידו. ובימי שבעת ימי אבלו, אז סיפר חתן רבי אירש לחמיו כל מה ששמע מרבנו זל, בעת היותו ממדווידקן. והתמרמר רבי אירש על זה מאוד, ובכה רבה מאוד. ותכף אחר שבעת ימי אבלות, נסע רבי אירש לברסלב לרבנו הוא בא לשם בלילה, והלך תכף לרבנו זל, וכבר היה איזה שעות בלילה. ורבינו ז"ל כבר התחיל לפשוט מלבושיו וללך לישון על מיטתו. והוא בבואות דפק על הדלת לפתוח לו, ואמר להאשמה של רבינו ז"ל, ובשלמה מגרנוצר הנ"ל, לפתוח את הדלת. ואמר לרבינו ז"ל, אשר הבירש ממדויד כבא אליו, וציווה רבינו ז"ל ונכנס לביתו. ותכף כשראה את רבינו ז"ל התחיל לבכות מאוד בפניו בבכייה רבה ועצומה, עד אשר לא יכול לדבר עמו. ורבינו ז"ל ניחם אותו בתנחומים, ואמר לו, הלא עיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים, וכיוצא בדיבורים כאלה. אך הוא מיין להתנחם. ואמר לו רבנו ז"ל, מה עושים עם קדיש לאחר מותי? הלא רק הוא היה הקדיש שלי. אמר לו רבנו, אני אהיה הקדיש שלך. ואני אלמד אותך איך למות. ורמז להמשמש שילך מביתו. והמשמש ענה, אף שכוספו היה חזק מאוד לשמוע מה שדבר עם הרבנו ז"ל, אך הוכרח לצאת מהבית וסגר הדלתות, אך לא היטב, רק הניח סדק למען יוכל לשמוע מן החרקים את הדיבור. ואז מכל הדיבורים שדיבר לא שמע רק זאת שרבנו זל אמר לרבי רשנל, שיישבע בנקיטת חפץ שיבוא אליו אחר פטירתו תכף אחר סתימת הגולל. והנה מעשה זאת בחורף, ורבי רשנל נסע לביתו, ואחר כך נסע משמש שנה למת ובאותו העת היה שם דבר של ילדים שמתו אך מנליצלן. ורצו אנשי העיר לשלוח איש עם פדיון לרבנו ז"ל, אך לא יכלו לקבץ מעות שהייה על הנסיעה ממדוודקה לברסלב, שרחוק הדרך בין, ביניהם, וגם על, על פדיון, הפדיון. ותוך כך מת רבי ירשנל שם. ואז אחר פטירת רבי ירשנל, סיפר המשמש שהיה אז במדוודקה ששמע מאחורי הדלת, בעת שהיה רבי ירשנל אצל רבנו ז"ל, איך שרבינו זל אמר לו, יצא מהשבועה בנקיטת חפץ. אך אנשי אדמו"ר זל לא ידעו אם עשה ארביר שנה על עצה זאת או לא. ונסכם בין אנשי אדמו"ר זצ"ל, ובתוכם היה רבי יהודי זצ"ל, אשר בעת שיעשו הקפיים עמו כנהוג, ספר תורה וישביעו את הנפטר שילך תכף לרבינו זל, גם כן מהדבר שיש בעיר על הילדים, ומחמת השבועה ימוכרח ללך תכף עד לרבינו אף אם אולי לא עשה בעצמו העצה שאמר לרבנו ז"ל, וכן עשו. ואחר כך, במשך שלושה חודשים, חזר המשמש הנעל לברסלב לרבנו. ובבואו לרבנו ז"ל, שאל אותו רבנו ז"ל אם הוא זוכר מתי מת רבירש. והשיב לרבנו את החודש שמת בו, אך את היום לא זכר. ואמר רבנו זל, האם לא היה מיטתו ביום פלוני בכך וכך ימים לחודש? ותכף נזכר המשמש הנעל שבאמת מת רבירש הנעל ביום שאמר רבנו זל. והשיב לרבינו ז"ל, הן, הן. אמר לו רבינו ז"ל, ראית? הלוא תכף אחר סתימת הגולל בא אליי. כי אומר, דימיתי שישעה איזה זמן, אך בתכף. וכל המעשה הזאת שמר רב דוד הירש הנעל מפי המשמש הנעל בעצמו. חזק, חזק ונתחזק.